Харлан дістав із внутрішньої кишені згорнуту перфострічку із закодованим проектом змін реальності. Це був той самий примірник, що його Харлан надіслав місяць тому на розгляд Ради часів. Завдяки близьким стосункам між ним і старшим обчислювачем Твіселом, з самим Твіселом, Харланові вдалося одержати проект без будь-якої мороки. Але перш ніж розгорнути перфострічку на столі, де вона мала триматися під дією слабкого парамагнітного поля, Харлан на якусь мить завагався. Молекулярна плівка, що вкривала стіл, була трохи пригашена, але зовсім не зникла. Простягнувши руку, Харлан мимохідь глянув на стільницю, звідки на нього похмуро дивилося власне обличчя. Харланові було 32 роки, але на вигляд він здавався старшим і сам знав про це. Можливо, його старили вузьке довгообразе обличчя і темні брови над чорними очима. Бо все це разом надавало йому похмурого насупленого вигляду, типового, на думку вічних, для техніків. А може причина крилася в тому, що сам він ні на мить не забував про свій фах. Розгорнувши стрічку, Харлан одразу перейшов до справи. «Я не соціолог, сер. Це звучить грізно, усміхнувся Вой. Коли починають із браку компетенції в якомусь питанні, то неодмінно чекай банального судження в цьому ж таки питанні. Ні, не судження, заперечив Харлен, а тільки прохання. Подивіться, будь ласка, ще раз на цей висновок. Чи немає в ньому невеличкої похибки? Вой одразу спохмурнів. Гадаю, що ні. Одна Харленова рука лежала на бильці стільця друга на коліні. Він не міг собі дозволити забарабанити пальцями по столу або закусити губу. Жодним порухом він не мав права виказувати своїх емоцій. Останнім часом Харлан регулярно переглядав усі проекти змін реальності, тільки на їх перемелювали адміністративні жорна ради часів. Бувши особистим техніком старшого обчислювача Твісела, він міг робити це без будь-яких труднощів, вдаючись до незначного порушення професійної етики. Особливо останнім часом, коли твіселову увагу геть заполонив його власний проєкт. У Харлана роздулися ніздрі. Тепер він дещо знав про цей проєкт. Харлан не був певний, що за такий короткий термін знайде те, що шукає. А тому, коли він уперше натрапив на проєкт зміни реальності з 2456 по 2871 сторіччя, серійний номер b 5 то спочатку подумав, що в нього від напруги затьмарився розум і йому, видається, бажане задійсне. Цілий день він перевіряв рівняння і зв'язки, пойнятий відчуттям непевності, змішаним з дедалі дужчим збудженням та гіркою вдячністю долі за те, що встиг опанувати принаймні елементарну психоматематику. Зараз Вой переглядав ту саму стрічку здивованими і водночас турбованими очима. «Мені здається, – сказав він нарешті, що тут усе гаразд. Тоді я дозволю собі звернути вашу увагу на психоматриці любовних взаємин, характерних для реальності вашого сторіччя. Це, здається, галузь соціології, предмет вашої компетенції. Ось чому, прибувши сюди, я вирішив насамперед зустрітися з вами». Вой насупив брови. Він усе ще був чемний, але в голосі його вже почувся холодок. Спостерігачі нашого сектора – люди висококваліфіковані. У мене немає жодного сумніву щодо точності їхніх даних для цього проєкту. Може, у вас є інші дані? Ні, немає, соціологу Вой. Я користуюся їхніми даними. Викликають у мене сумнів тільки висновки. Погляньте, чи не повинен бути в оцій точці тензор-комплекс змінним, якщо дані любовних взаємин точні? Вой глянув на перфострічку з видимою полегкістю. Певна річ техніку, це само собою зрозуміло, але рівняння переходять у тотожність. Внаслідок цього утворюється невеличка розвилена безбічних відгалужень, а далі дороги знову сходяться. Сподіваюся, ви вибачите мені за вживання цих квітчастих порівнянь замість точних математичних висловів. «Ціную вашу гречність», – сухо сказав Харлан. «З мене такий обчислювач, як і соціолог». Отже, все гаразд. Змінний тензор-комплекс, на який ви звернули увагу, або ж, просто кажучи, розвилка, не має ніякого значення. Дороги знову сходяться, і далі пролягає єдиний шлях. Це така дрібниця, що про неї не варто й згадувати в наших рекомендаціях.